În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Frați creștini, după cum boala cancerului este cea mai cumplită boală care distruge trupul, tot așa mândria, Slava cea deșartă este păcatul care distruge sufletul, fiindcă din cauza mândriei se întunecă mintea și atrag asupra sufletului o mulțime de păcate, de bol sufletești prin care se desparte omul de Dumnezeu. De această boală și de alte multe, Suferea neamul evreiesc în vremea Mântuitorului Hristos. De această boală a mândriei și a fățărniciei și invidiei, suferea și acest învățător de lege care a venit la Domnul Hristos să-L spitească, de care ne vorbește Sfânta Evanghelie de astăzi. Cum să nu ne mirăm de blândețea și răbdarea Domnului nostru Iisus Hristos, că a vrut să vorbească și cu oamenii vicleni și amăgitori. El, Fiul lui Dumnezeu, înțelepciunea cea de sus, de care se cutremură și se sfiesc îngerii, iar oamenii cei de jos, fățarni și vicleni, se apropie de El cu vicleșug să-L ispitească. După ce îi ispitise alții mai înainte, ca să-l prindă în cuvânt, unii care i-au zis dacă se cade să plătească dajdie cezarului sau nu. Iar alții care nu credeau în învierea morților, aceștia se numeau saduchei. Domnul cerului și al pământului, înțelepciunea cea veșnică, le-au astupat gurile prin răspunsurile cele mai minunate la care nu se așteptau ei, încât se mira mulțimea și erau uimiți cu toții de învățătura lui. După toate acestea, fariseii fățarnici s-au strâns iarăși la un loc și au trimis pe unul care le părea lor mai înțelept, un doctor, în cunoștință în științe și mai mare cunoscător al legii vechi, ca să-L ispitească pe Isus. Acesta s-a apropiat cu vicleșug de Domnul Hristos și i-a zis, Învățătorule, care poruncă este mai mare din lege? Iar Domnul Hristos, văzând vicleșugul lui, Ia arătat ce poruncește Dumnezeu în prima poruncă care zice să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu tot cugetul și gândul tău. Această poruncă este cea din tâi și cea mai mare. Domnul Hristos îi arată acestui fariseu fățarnic că întâi este datorul omul să iubească pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot gândul Lui. Să vedem și noi acum cum trebuie să iubim pe Dumnezeu din toată inima și din tot sufletul nostru și cugetul nostru. Omul care are dragoste din inimă, este gata să moară în fiecare clipă pentru dreptate, că dreptatea este însuși Dumnezeu. Omul care are dragoste adevărată de Dumnezeu trebuie să-și ferească inima de păcate mari, de curvie, de ucideri, de furtișaguri, de mânie și de toate păcatele cele de moarte. Iar iubirea lui Dumnezeu cu sufletul și cu gândul nostru este aceasta. Adică, cu aceste puteri nevăzute, se cade să-L iubim pe Dumnezeu. Cu voința, cu înțelegerea și cu gândul. Omul este dator să-și întoarcă mereu voința către Dumnezeu și cu înțelegere să cunoască pe Dumnezeu, cu gândul să gândească pururea la Dumnezeu și mereu să-și îndrepte gândul către dânsul. Puterea gândului este mintea, mintea este și ochiul sufletului. Deci dacă va iubi cineva pe Dumnezeu cu gândul și cu sufletul, acela totdeauna va căuta către dânsul cu ochiul sufletului, cu mintea. Cum zice David, Văzut am pe Dumnezeu înaintea mea pururea, ca să nu mă clătesc către păcate în veci. Se cade să iubim pe Dumnezeu nu cu o parte de trup, nici cu o parte de suflet, cum înțeleg unii care rătăcesc mereu drumul, ci cu tot sufletul și cu tot trupul. Omul este alcătuit din trup și suflet, de aceea trebuie să iubească pe Dumnezeu cu toată inima și cu tot sufletul și gândul Lui. Aici pe pământ, avem o mulțime de îndatoriri de a iubi pe binefăcătorii noștri, de a iubi pe cei ce ne-au făcut vreun bine în viață. Dator suntem ca să ne iubim țara și conducătorii. Dator suntem să iubim pe învățătorii, pe părinții cei duhovnice și cei trupești, care fiecare la rândul lor, au făcut ceva bun pentru viața noastră. Părinții ne-au născut și crescut. Părinții cei duhovnicești ne-au renăscut sufletește prin baia botezului și ne-au crescut duhovnicește. Învățătorii ne-au învățat carte, conducătorii ne păzesc țara să avem pace. Acum să vedem și ce a făcut Dumnezeu pentru noi ca să știm de ce trebuie să iubim pe Dumnezeu mai mult ca orice și ca pe oricine din lumea aceasta și din cer și de pe pământ. În primul rând, Dumnezeu este Creatorul nostru. El este Tatăl nostru care ne-a zidit după chipul și asemănarea Lui. A pus în trupul acesta o piatră scumpă din coroana măreției sale, care este sufletul cel nemuritor din noi. El ne-a iubit mai înainte de oricine, oricare altul. De aceea ne-a pregătit de la început hrană trebuitoare ca să creștem. Ne-a hrănit și ne-a miluit și ne crește mereu cu toate bunătățile de pe fața pământului. De la El consumăm apa, lumina și căldura. De la El ne vine pâinica, vinul și un de lemnul. De la El vin toate fructele și dulcețurile pământului. Pentru noi face să crească și să rodească toate răsadurile pământești. În slujba omului a pus Dumnezeu toate vietățile, animalele și păsările. Pentru noi am înfrumusețat Dumnezeu pământul și tot universul l-a dat în stăpânire omului. Cu toate acestea, Omul a fost nerecunoscător și în loc să-i mulțumească pentru toate binefacerile sale, s-a îndepărtat ca un nemulțumit și ticălos, s-a împrietenit cu diavolul și a început să-l asculte pe el. Și diavolul a învățat pe om să nu mai recunoască pe Dumnezeu ca creator al său și să-și facă o mulțime de Dumnezei din lemne și piatră, în care se ascundeau aceste duhuri necurate și îndemnau să se închine lor în locul lui Dumnezeu. Astfel, făcând oamenii, s-au îndobitocit cu totul. Atât se distrusese chipul omenesc, căci nu mai era cu putință de o refacere, ci trebuiau nimiciți, Așa se încuibaseră boala, cancerul, că nu mai era tip de vindecare, înainte de potop. Așa că prin potopul lui Noe au fost înnecați, pierduți, nimiciți. Dar a păstrat Dumnezeu pe cei ce au păstrat și ei legea Lui, salvându-i prin corabia lui noi. Astfel, Bunul Părinte Ceresc i-a lăsat să se mulțească iarăși pe fața pământului și li s-a arătat lor, făcându-se cunoscut lui Moise, prorocul, căruia i-a dat tablele legii cu această primă poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine aducându-le aminte să nu mai facă cineva ceea ce a făcut aceea pe care i-a pierdut înnecându-i cu apă. Dar tot n-au ascultat și încetul cu încetul iarăși s-a întins răutatea, necredința și păcatul și s-au îndepărtat iarăși de Dumnezeu prin neascultare de poruncile sale atât devenise lumea iarăși de vrăjmașă lui Dumnezeu, și la fel s-au apucat să-și facă idoli și să slujească lor. Văzând Tatăl nostru cel Ceresc pierzarea omenească, din multa sa dragoste ca să-L salveze pe om, atât de mult ne-a iubit că a trimis pe Fiul Său el unul născut la noi, aici în lume, să se întrupeze din Fecioara Maria și să ne învețe ce să facem ca să ne izbăvim, să ne arate calea bântuirii. Și așa a trebuit, după ce a arătat toate câte trebuie să facem, a trebuit să plătească păcatele noastre prin jertfa de pe crucea de pe Golgota, unde și-a vărsat sângele ca preț de răscumpărare pentru noi. Iată cât de mult ne-a iubit Dumnezeu iarăși neamul omenesc! Iată de ce trebuie să-L iubim noi mai mult ca orice din lume! Această dragoste a lui Dumnezeu este fără de margini, că și-a dat pe singurul Lui Fiu la moarte de cruce pentru salvarea noastră. Afară de toate acestea de faceri care ne le-a făcut nouă, Bunul Părinte Ceresc ne-a pregătit pentru sufletul nostru și un loc așa de fericit, o viață veșnică plină de fericire fără de sfârșit. Iată ce a făcut El pentru noi, El care este împăratul cerului și al pământului, El creatorul văzutelor și nevăzutelor. Spăimântează-te, omule, și vezi, vezi cine este Cel care te-a miluit și te miluiește, și recunoaște, picălosule, că ești dator să aduci mulțumiri și să-L iubești pe Dumnezeu din tot sufletul, din toată inima și cu tot cugetul și gândul tău. Dumnezeu nu are nevoie de noi și nu cerșește dragostea noastră, dar e milă de noi și vrea să ne scape din robia păcatelor și a demonilor. Și dacă El a făcut atâtea binefaceri pentru noi, noi de ce să nu ne simțim datori? și să-L iubim cu dragostea cea mai fierbinte, fiindcă noi avem nevoie de El și în viața aceasta vremelnică și în cea de dincolo veșnică. Să vedem acum cum au înțeles primii creștini și chiar cei dinainte de Domnul Hristos porunca aceasta a dragostei de Dumnezeu. În Vechiul Testament găsim o seamă de oameni luminați aprinși de dragoste pentru Dumnezeu și se unesc cu el prin focul rugăciunilor, Moise și Ilie, care cu poși rugăciune s-au înălțat mai sus de lumea aceasta. Toți profeții Vechiului Testament au prezis nașterea Mântuitorului, și-au propovăduit cu înflăcărare pe Dumnezeu. Și mai mult decât atât, și-au dat și viața, fiind martirizați de împărații păgâni. Căci așa au înțeles ei că trebuie iubi Dumnezeu mai presus de orice. Și aceasta a făcut-o înainte de a se jerfi Domnul Hristos. Căci au trăit înainte de Domnul Hristos. Sfântul Apostol Pavel amintește evreilor despre acești martiri și le aduce aminte de unii. Căci așa zice după ce vorbește de David, de Daniel, de Samson și Samuel, de Gedeon și de Barak. Zice, alții au suferit bazjocuri, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, uciși cu sabia, au pribegit prin pustietăți, au fost prigoniți și chinuți. Iată cum au iubit pe Dumnezeu, cu prețul vieții lor. Apoi cine poate să spună, după gerfa Mântuitorului, primii creștini, cum au iubit ei pe Dumnezeu? Începând cu apostolii, cu vioșii. Puznicii, erarhii și toți mărturisitorii, cum au renunțat ei la lume, la de ei, cum unii au dezbrăcat hainele lor de prinții, de împărați și au îmbrăcat haina sărăciei, a călugăriei, cum s-au jerfit unii din sfinții părinți care s-au făcut apărători ai creștinismului și au pus viața în joc și au ieșit să ajute oamenii să ilumineze și să cunoască credința și pe Dumnezeu să-L iubească. Aceștia au fost mulți, dar Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Grigore de Nazian, Sfântul Ambrozie, Ieronim și Augustin, aceștia toți, ne spune istoria că petreceau în mănăstiri, în viață călugărească, singuratică, dar văzând primejdia în care se aflau sufletele creștinilor, au lăsat pustiul și mănăstirea și au venit înarmați cu credință să predice cuvântul lui Dumnezeu în lume, în lumea care se zbătea în neștiință și în necredință. Așa au înțeles ei, să împlinească porunca întâia, să iubească pe Dumnezeu și porunca a doua, care este asemenea celei din tâi, să iubească pe aproapele său ca pe sine însuși. Dar cine poate spune prin cuvinte cu câtă dragoste l-au iubit mucenicii și mucenițele? Fii și fiice de împărați! au lăsat tronurile, s-au lepădat de părinți, de mărirea lumească, au aruncat coroanele, au lepădat toată cinstea și averile pământești și în fierbântați de dragoste aprinsă pentru Dumnezeu, au primit moarte de martiri. ca să arate tuturor, că ei îl iubesc mai mult pe Dumnezeu decât orice din lumea aceasta. Când citim viețile lor, ne dăm seama mai bine cât de mult l-au iubit ei pe Dumnezeu, cum au înțeles ei de bine această poruncă a iubirii de Dumnezeu și de aproapele, pentru care se cuprind toată legea și proorocii, Luptele apostolilor, Sângele mucenicilor și sudorile pusnicilor au întărit creștinismul, au slujit la binele lui și a slăvit pe Dumnezeu cu dragoste adevărată. Ei, toți creștinicii cei adevărați, care prin aceste jerfe au dovedit că îl iubesc pe Dumnezeu cu tot sufletul, cu toată inima și din tot cugetul și gândul lor. Ei au cu ce să se arate la ziua judecății, căci, într-adevăr, au iubit și pe aproapele. Dar noi, cei de astăzi, să ne întoarcem privirea și să vedem dacă îl iubim noi pe Dumnezeu mai întâi ca orice, ce, adică din tot sufletul, cu tot trupul și gândul nostru. Dacă luăm lucrurile mai amănunțit, observăm că e departe de tot viața noastră de adevărata viețuire care se cuvine față de Dumnezeu. Dragostea noastră față de Dumnezeu este mincinoasă, pentru că mai întâi căutăm interesele noastre pământești și slava cea deșartă a lumii acesteia. De-aici pleacă și lupta împotriva celor care ar încerca să facă ceva mai mult spre slava lui Dumnezeu. Sunt o mulțime de farisei fățarnici, ca și legiuitorul din Evanghelia de astăzi, care sunt uniți în gândurile și treburile lor împotriva adevăraților credincioși. Toți aceștia ispitesc pe cei credincioși când cu unele, când cu altele, îi poreclesc, îi fac habodnici, mistici, legându-se de ei, de rugăciunea și de postul lor, de biserică și de preoți, și le spun în gura mare că prea mult și prea des se duc la biserică. Ce a mergere la biserică! Sunt unii care ar trebui să învețe după lege sfânta credință, dar tocmai ei se luptă să dărâme hotărârile bune ale celor mai vredni și adevărați creștini. Aceștia nu văd pe Dumnezeu așa cum l-a văzut și l-a mărturisit apostolii. Un Dumnezeu viu, adevărat, care există în cer și pe pământ. Un Dumnezeu care miluiește și pedepsește un Dumnezeu care există în biserică pe masa Sfântului Altar, în trupul cel mistic și sângele Său care se jerfește pentru noi la fiecare liturgie. un Dumnezeu care ne vede toate faptele noastre în fiecare clipă, ne aude toate vorbele noastre, un Dumnezeu care va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Acești necredincioși, dacă ei le fac toate ale sufletului și ale credinței numai de formă, numai de ochii lumii sau pentru unele avantaje pământești, așa ar vrea să facă toată lumea. Să nu se ia omul în serios de mântuirea sufletului. Să nu-l iubească pe Dumnezeu, ci numai așa de formă. O, ce mulți sunt astfel de ispititori și multă lume a înșelat. Căci foarte mulți cred că fac prea mult pentru Dumnezeu, dacă și-aduc aminte și ei de o rugăciune din când în când, de o sau să aprindă vreo lumânare. E de plâns dragostea noastră a creștinilor din veacul acesta pe care i-o arătăm noi lui Dumnezeu. Dacă noi nu renunțăm la nimic ce nu-i place lui Dumnezeu, dacă noi nu facem mai nimic din ce-i place lui Dumnezeu, cu ce dovedim noi că-L iubim? Și cu ce să-I răsprătim noi pentru toate câte a făcut El pentru noi? A doua învățătură, asemenea, cele din întâi, este să iubească omul pe aproapele său, ca însuși pe sine. Pentru ce o numește Domnul Hristos asemenea? Pentru că cine iubește pe aproapele, acela iubește și pe Dumnezeu. Cine zice că iubește pe Dumnezeu și urăște pe aproapele, este mincinos, zice Sfântul Ioan Teolog, de nu iubești pe aproapele care îl vezi, cum poți iubi pe Dumnezeu pe care nu-L vezi? Dragostea de aproapele trebuie să fie așa cum s-ar iubi pe sine, omul. Adică ceea ce ție nu-ți place, să nu faci aproape lui tău. Să nu râfnești nici femeia lui, nici agoniseala lui, nici vitele lui, nici copiii lui. Să nu-L întristezi cu ceva. Să nu-l părăști, nici să-i faci vreun rău sau să-l năpăstuiești cu ceva. Aceasta este dragostea către aproapele tău și încă nu numai atât. Ți se cade a și muri pentru dânsul. Că și Dumnezeu ne-a arătat această dragoste când a murit pe cruce, când a murit și pentru prieteni și pentru vrăjmași, și pentru cei buni și pentru cei răi. Mai mult decât oricare vecin, creștinul este aproapele și chiar fratele nostru. Fiindcă avem cu toții un tată pe Dumnezeu în cer și ne-a născut aceeași Maică, Sfânta Biserică, prin botez. Și am crescut într-o casă, în Sfânta Biserică, unde ne-am și hrănit din aceeași pâine și am băut din același pahar. Trupul și sângele lui Hristos. O masă avem cu toții, care este pământul. Un acoperământ avem cerul și o lumină, soarele și luna. De aceea suntem datori să ne iubim, că suntem frați apropiați, copii ai acelui așpărinte. părinte. Această învățătură a fost și în legea veche, scrisă și dată de Dumnezeu. Iar în legea nouă a întărit-o Domnul Hristos că își le-a zis ucenicilor, aceasta, vă zic vouă, o să vă iubiți unul pe altul. Această dragoste de aproapele i-a mărturisit Domnul Hristos, acestui fățarnic fariseu care cunoștea legea, dar nu vrea să o împlinească, căci dacă ar fi iubit pe Dumnezeu, ar fi iubit și pe Fiul Său, Iisus Hristos. Domnul l-a lăsat și pe acesta rușinat și întristat, ca și pe ceilalți dinaintea lui, că n-a avut ce să-i mai răspundă legiuitorul. Apoi văzând Iisus că s-au adunat farisei și se ceartă între ei, S-a apropiat de ei și le-a pus o întrebare, foarte importantă din Sfânta Scriptură. Întrebarea unde se vorbește despre Sfinția sa și le-a zis lor, ce vi se pare voi? ce credeți voi de Hristos, al cui fiu este zis au ei lui, al lui David? da. Dar cum David, cu duhul pe dânsul, îl numește Domn, zicând, zisa Domnul Domnului meu, șez de-a dreapta mea până când voi pune vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Deci dacă David îl numește pe dânsul Domn, cum este dar fiul lui? Și nu puteau să-i mai răspundă cuvânt. Și din ziua aceea n-a mai îndrăznit nimeni să-i mai pună întrebări. Iată ce grozav este păcatul mândriei! După atâtea minuni, după atâtea semne și arătări, ei puteau să-L cunoască că este Fiul lui Dumnezeu și că este una cu Tatăl Ceresc. Dar mândria, invidia și răutatea din ei nu i-a lăsat ca să-l cunoască. Mântuitorul le-a arătat și cu cuvintele, și cu faptele, și cu minunile, că este una cu Dumnezeu Tatăl. De aceea le-a spus această întrebare din Psalmul lui David 109, că al cui fiu este? Și dacă au zis ei că al lui David le-a arătat lor că nu este fiul lui David, ci este Domn din aceeași fire și din aceeași dumnezeire cu Tatăl. Domnul Hristos nu s-a lepădat să nu fie fiul lui David trupește, că s-a născut din preacurata Fecioară Maria, care este din neamul lui David după trup. Dar pentru că fariseilor, le părea că Hristos este un om de rând, ca și ceilalți oameni, născut numai din seminția lui David cu trupul, de aceea le-a arătat în acel loc din salmi, ca să înțeleagă din prorocia lui David și să se lămurească că El este Fiul lui Dumnezeu, Mesia cel așteptat, una cu Părintele Ceresc. Acestea toate le-a arătat Domnul Hristos fariseilor și învățătorilor legii din vremea aceea, mai înainte cu puțin de a merge spre moartea acea de bunăvoie, ca să sufere pentru mântuirea noastră pe cruce. De aceea le-a zis atunci ca să-și deschidă și ei ochii, să vadă și să cunoască că vor omorâ pe Domnul lui David, pe împăratul lui David, pe împăratul cerului și al pământului, pe Isus, pe Mesia, pe care ei n-au vrut să-L recunoască. Dar vedeți, iarăși mă întorc, păcatul acesta al mândriei i-a atât de mult la ochi pe farisei și cărturari, că nu i-au lăsat ca să-L cunoască pe Fiul lui Dumnezeu. Mintea lor îngânfată le spunea, cum poate să fie acesta Mesia, un tânăr sărac, fiul dulgherului din Nazaret. Iată-l cum umblă desculs, cu capul descoperit, înconjurat de câțiva pescar săraci și neștiutor de carte. N-are nicio armată, fără bogăție, fără slugi, un sărac care ține cu săracii, Pe cei bogații îi disprețuiește și mai e și prieten cu păcătoși. Pe toți iartă și primește. Și învățătura lui nu se potrivește cu învățătura noastră că disprețuiește sâmbăta. Vindecând bolnavi chiar în ziua sâmbetei. Nu poate să fie de la Dumnezeu acest. Pe lângă toate acestea, nu știe nici carte. Pe acesta să-L credem noi, Mesia, Fiului Dumnezeu, noi care suntem oameni învățați, avem la bază filosofia, teologia. Nu se poate. Aceste gânduri umblau prin capul fariseilor și cărturarilor fățarnici, fiindcă erau mândri și îngânfați. Și de aceea n-au putut să-l cunoască, să-l creadă, ca să se mântuiască și ei. Vedeți că mândria nu-i lasă pe oameni să se mântuiască? Grozav este păcatul acesta. Și în multe chipuri, în multe feluri se mândrește omul. Cu cartea, cu averea, cu bani, cu neamul, cu haine cu zorzoane, cu câte și câte diavolu pune în capul și în mintea lui că ele cineva, nu există cineva mai frumoasă, mai deșteaptă. Să ne ferim și să ne ferească Dumnezeu, că grozav este păcatul acesta. Dacă lumea de astăzi nu se întoarce la Dumnezeu, este datorită acestui păcat împuțit care nu-l poate suferi Dumnezeu, că Dumnezeu n-a suferit nici pe îngeri, erau îngeri în cer. Și pentru acest păcat i-a dărâmat și i-a făcut draci întunecați, așa cum sunt și creș unii creștini, una lume, că trăiesc viață drăcească, viață cu păcate rele și împuțite din cauza mândriei. De aceea, alunică în desfrânare, de aceea că în toate relele, în beție și în celelalte pătii murâte, oameni care în zadar au învățat atâtea facultăți. Așa și aici trăiesc ca în iad, se vor duce și în fundul iadului. Să vă feriți, să ne ferim, să rugăm pe Dumnezeu să ne ferească de păcatul acesta dar să-i lăsăm și pe toți sfățarnicii să cercetăm cu atenție lăuntru sufletelor noastre. Să vedem dacă noi care ne numim creștini îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu din toată inima și păzim cu credință poruncile Lui. Să ne examinăm, să ne ispitim și să vedem cum iubim noi pe Dumnezeu și pe aproapele nostru. E de ajuns să ne aruncăm o privire peste mulțimea creștinilor din veacul nostru. Și vedem cât de departe este dragostea cea adevărată și cum s-a stins aproape cu totul din cei mai mulți. Noi aproape toți ne pretindem că iubim pe Dumnezeu. Ne mulțumim să-L adorăm fără să-L imităm. Îi cinstim crucea, dar fără să o purtăm. Unul se roagă, postește, merge la biserică, dar în schimb este avar, aspru, fără milă pentru cei săraci. Altul nu este nici nedrept, nici avar, dar este răzbunător, foarte pismă, este dușmanos, nu iartă, nu caută pacea. Unul se pare că este foarte credincios către Dumnezeu. E bun și drept către aproapele său. Dar, în schimb, este sclavul unei patimi urâte, uricioase. Ori e bețiv, ori e curvar, ori cine știe ce patimă murdar are. Altul este curat de astfel de patimi, dar are o limbă de viperă. El sfâșie pe aproapele său prin minciuni și calomnii. Iată deci că tuturor le lipsește dragostea adevărată de a iubi pe Dumnezeu mai mult ca orice ce din lumea aceasta și din cer. Dar de unde vom cunoaște noi că un creștin iubește pe Dumnezeu cu acea dragoste de felul cel din tâi, care se cuvine numai lui, Iată de unde din faptele și din răbdarea lui, a creștinului. Ca așa zice Sfântul Grigorie dialogul. Dacă nu lucrăm lucrul cel bun într-o răbdare, nu este dragoste. Atunci arde focul dragostei către Dumnezeu în inima noastră, când păzim poruncile lui. De aceea a zis Domnul Hristos lămurit. Cel ce are poruncile mele și le păzește pe ele, acela este care mă iubește pe mine. Iată secretul. De aceea cel care nu păzește poruncile lui Dumnezeu, măcar că merge la biserică și la alte slujbe, măcar că poate să facă rugăciuni multe, poate să plângă și roaie de lacrimi și în timpul rugăciunilor și a predicilor, tot nu dă semne că iubește pe Dumnezeu mai presus de orice, dacă nu păzește poruncile. Putem să arătăm atunci dragostea adevărată de Dumnezeu când avem răbdare. Adică când ni se întâmplă un necaz, o supărare, o nenorocire, să nu te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Să știți că fără de încercări, fără ispite și supărări, nu putem să dovedim îndeajuns adevărata dragoste de Dumnezeu. Sunt unii care s că cu adevărat au o mare evlavie, că sunt creștini adevărați, cinstiți, drepți, și într-adevăr sunt unii dar când e vorba să fie necăjiți de cineva, supărați, nedreptățiți, bătuți, chinuiți, ocărâți, atunci se termină cu evlabia și credința acestor creștini. Atâta răzbunare și răutate încep să dea afară din ei, că-și parcă niciodată acești creștini n-au fost la biserică, n-au auzit nimic de ale credinții, că-și hulesc chiar pe Dumnezeu. Și își pierd toată râvna de a mai merge la biserică sau de a se ruga lui Dumnezeu. Ba unii ajung la o mare de credință. Deschid gura și zic că de ce Dumnezeu, dacă există, i-a lăsat să sufere așa. Aceștia sunt în tocmai ca o găleată dogită, crăpată, care sta afundată în fântână. Ea e plină mereu de apă când e în fântână, înăuntru în apă. Dar dacă o tragem puțin în sus din apă, începe să curgă apa din ea până când rămâne goală. Așa se întâmplă și cu creștinii aceștia care trăiesc în belșug. N-au nicio supărare, toate treburile le merg bine, sunt sănătoși, au de toate adevărat, astfel de oameni iubesc pe Dumnezeu la arătare și cu fățărie. Dar cum e scos afară, câte unul puțin din mijlocul bunătăților, în care noată, atunci poți vedea ce vas dogit la minte. Este acela când începe să curgă tot din el. Pildă de dragoste către Dumnezeu într-o răbdare, avem în Sfânta Scriptură pe Sfântul și dreptul Iov. Mulți aș citit. Acest Iov care a iubit pe Dumnezeu și când era în bogăție plin de bunătăți și nu-i lipsea nimic, și când a rămas sărac lipit pământului, fără copii, fără avere, fără vite, fără casă, în suferință grea, bolnav, că zăcea pe o grămadă de gunoi, părăsit de toți și chiar de soția lui, care aceasta se răzvrătise împotriva lui Dumnezeu și îi zicea lui, lui Iov, să hulească pe Dumnezeu, că i-a făcut nedreptate. Dar el le-a suferit toate cu dragoste și zmerenie și îi zicea femei, măi femeie, cum am primit noi pe cele bune, de ce să nu primim și pe cele rele? Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Și văzând Dumnezeu dragostea lui adevărată, că nu l-a părăsit în aceste grele încercări, și că tot lui i-a slujit și i s-a închinat, căci îngăduise satanii să-l ispitească, atunci i-a dat Dumnezeu și pe aici, pe pământ, alte bogății și bunătăți și l-a fericit și în viața cea veșnică împreună cu drepții. Iată dar și noi să nu ne împuținăm dragostea și credința noastră când vom avea încercări și ispite, când suntem bolnavi, când vom fi poate cine știe în ce chip, de suferințe, fiindcă din ele vom dovedi cât de mult îl iubim și noi pe Dumnezeu. Din aceste suferințe, avem atâtea pilde, atâția Sfinți și Sfinte, cum am mai spus, care și-au dat viața pentru Dumnezeu. Că de aceea a zis Domnul Hristos, cel ce iubește pe tată sau pe mamă, mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Nu zice, vedeți, să nu iubim. Să nu iubim pe altcineva mai mult ca pe Dumnezeu, nici pe părinți și nici nimic. Adică dacă părinții te silește să faci vreun păcat, vreo nedreptate, sau te trăște în vreo nelegiuire oarecare, și dacă îi asculți, dovedești că iubești mai mult pe părinți. Dar dacă nu-i asculți, arăți dragoste lui Dumnezeu. Dacă calși porunca lui Dumnezeu, te așteaptă ca pe toți necredincioșii, pe toți disprețuitorii și călcătorii legii dumnezeiești, blestemul cel de sus. O hotărâre cumplită, venită tocmai de sus, adusă de Apostolul Pavel din al treilea cer. Căci așa zice, cel ce nu iubește pe Domnul Hristos să fie anatema. Biserica nu dă anatemii numai pe cei îndărădnici, răi și neplecați, ci fulgerul anatemii nimerește și pe cei ce disprețuiesc pe Dumnezeu. Pe cei ce prețuiesc pe Dumnezeu mai puțin decât alte lucruri, pun în cumpănă pe Dumnezeu cu o mână de țărână. Dacă i-a luat copilul, nu mai cred în Dumnezeu. Dacă s-a îmbolnăvit, nu mai cred, nu mai există. Dumnezeu a fost bun numai când i-a dat, l-am desat cu de toate. Să ne ferim de greutatea acestei hotărâri, să iubim pe Dumnezeu mai mult ca orice și pe aproapele ca pe noi înșine. Căci în aceste două porunci se cuprinde toată legea și proorocii. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul iubirii care Te-a întrupat pentru noi, lui un de rob, aprinde tu inimile noastre cu focul dragostei tale ce le cerești, căci fără de tine nu putem face nimic. Aprinde-ne, Isuse, inimile noastre ca să ardem de dragoste pentru tine și arde și spinii păcatelor noastre. Și fă-ne curați ca să slujim ție în toate zilele vieții noastre, și acolo în veșnicie, în vecii vecilor. Amin.